Buna seara, stimați ascultători, ne reîntoarcem în emisiunea, în uh, cadrul emisiunilor noastre, deci în postura de Ardealul. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne ascultați pe frecvența 89.5 FM. Avem în această seară un invitat uh, care a venit de departe și vrea să ne ofere un cuvânt de zidire sufletească. Este vorba de... Părintele Ierox Ioan și de la Mănăstirea Petru Vodă. Bine ați venit în studio misiunii noastre! Bine v-am găsit! Și vă mulțumim pentru prezență și dorim să avem uh, un timp de comuniune, un timp de părtășie, de zidire sufletească, deci un cuvânt bun, un cuvânt pentru suflet, pentru fiecare dintre ascultătorii postului de radio Ardealul. Ne aflăm în uh, săptămâna Patimilor și este o săptămână de pregătire cu totul specială și cred că fiecare se pregătește în sufletul său și înțelege și dorește să înțeleagă scopul acestei săptămâni și mai mult decât atât finalul acesteia și anume Sărbătoarea Pascală în sine. Ce ne puteți spune, dumneavoastră, pentru că sunteți autoritate eclesiastică, ce ne puteți spune despre acest post? Cum este el înțeles? Care este poziția autorității Abisericii cu privire la acest subiect? Vedeți Dumnezeu cel bun care vrea mântuirea tuturor și nu vrea moartea păcătosului, ci se întoarce să fie viu, dă omului un instrument miunat. Postul este cel mai frumos instrument dat omului pentru restaurarea, reordonarea vieții lui. El îl face pe om să învețe cum să renunțe, cum să biruiască, Pofta trupului, pofta ochilor, trufia vieții. Cei trei mai uriași care îi mereu, așa, agresează conștiința și viața. Deci, am putea spune așa, că postul este o cale a răstignirii spre înviere. Este un mod de a te răstigni. Desigur, nimeni își poate închipui uh, răstignirea cu fotoliu. Nu poți vedea crucea să fie cu fotoliu în același timp. Nu poți să vezi uh, răstignirea, care este o stare de suferință, de durere, să o pui la, la, în aceeași plan cu o stare de confort. De ce e nevoie de răstignire? De ce e nevoie de durere? Din câte învățăm noi așa în educația noastră, tot ce facem noi este să găsim o viață cât mai confortabilă, cât mai plăcută, cât mai, știu eu, liberă de efort și de, de dureri. Dar mai mult, ce îmi se pare nu acum destul de grav este când actul medical devine o luptă împotriva durerii, mai cât de o luptă împotriva afecțiunii, a bolii în sine, ceea ce este aberant. Mai degrabă iau un alucămin decât să-mi plombez măseau. Și atunci, vedeți că asta înseamnă, de fapt, o pierdere unor, unor rațiuni, un rostru de viață. Postul vine să restaureze lucrul acesta. Și el îl vine pentru că el devine ne, ne, ne, ne, ne dat nou ca un fel de atletism sufletesc. Uita ce simplu este când uh, cineva vrea să fie atlet, se antrenează de trei ori pe săptămână, merge la sala, trage de fiare, luni, miercuri și vineri și își menține aminte formă uh, fizică a unui, uh, știu eu, nivel al uh, al, al tonusului uh, muscular, al, al stării de bine, al, al tonusului, tonusului muscular. Al performanței, mai ales în primul rând, nivelul performanței lui. Dar apare momentele de, de uh, examen, de concurs, de cantonament în care se va antrena câte 8, 10, 12 ore pe zi continuu, timp de o lună, două săptămâni, depinde cum e concursul, cum este domeniul în care, domeniul activează. care activează. În acest spațiu al, al, al, al, al, al luptei lui. Sigur, atletice. Acum, vedeți ce interesant este această, această depunere de efort deosebit de mare, Necesară pentru că de acum se poate obține performanța. Saltul pe o nouă treaptă. Saltul performanței nu se obține în timpul antrenamentului din timpul anului lung. Doar este pentru a-l face, a cumva permanentiza în trupul celui ce l-a găsit. Dacă faci un salt de performanță și apoi nu continui cu acel antrenament, vei cădea. Deci pierzi performanța aceea. Pentru că dacă antrenamentul susținut pentru obținea performanței după aceea trebuie să-l ca să îl păstezi, să nu cazi din tot efortul care ai făcut la fel și noi cu acest post iată că mergem în timpul anului miercurea și vinerea cei mai revenitori, chiar și lunea luni, miercure și posti. și postim și postim zicând așa nu voi mânca decât lucruri care sunt mai puțin cumva plăcute lăcute vorbesc unii, cu binecuvântare exemplu, mănâncă mai puțină sare alții mănâncă alimentele în așa fel încât să nu îi facă foarte multă poftă adică mânc aminte părând, mai întâi mănânc salata apoi mănânc mâncarea apoi mănânc ceva, fără să le amestec că e foarte bună mâncarea cu salată dar să mânânc salata separat și mâncarea separat e altceva Deși amândouă ajung în stomac și acolo se amestecă, nici o problemă nu este. Deci problema care se pune pentru noi este că de foarte multe ori pofta de mâncare și nevoia de a mânca nu e atât pentru alimentul în sine, cât pentru măsura limbii, a plăcerii, că dacă, exemplu, mănânci sare separat și mâncarea separat, apoi nu mănânci nimic. Din potrivă te îmbolnăvești. Deci, nu, nu, te că te ai mâncat mâncare. Și ce ai mâncat mâncare? Până se sare în par de apă și o mese și o bei, așa, ce nu este că dai sarea mâncării, strupului, dar... Dar nu mânăvești. aceasta este ordinea, deci nu este, sa, da. nu este sarea în bucate, cum ar veni. Păi nu e. Sarea în bucate, în schimb, dă bucurie și plăcere. Dar omul Omul ce face, omul în loc să, să, să, să, să se bucure uh, mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile acestea, Darul lor date, el se robește de această plăcere. Aș avea întrebare. Este considerat de multe ori postul o povară? Este postul o povară în sine? Sau poate fi greșit înțeles sau greșit aplicat? Iertați-mă! O să pun întrebarea invers. Este halteră o povară? Nu. Deci nici postul nu este o povară. Știți Dacă de ce o folosesc da. ca halteră. Deci depinde cum folosesc lucrurile. Deci de ce am vrut să întreb, întrucât oamenii de multe ori spun așa, uh, medicul îmi dă un regim, întrucât eu va trebui să mă abțin de anumite alimente, pentru acestea mi-au cauzat o boală. Deci o alimentație dezechilibrată, o alimentație greșită este factorul cauzator de boală, da? Acum, am o problemă sufletească. Mă duc la, la duhovnic, la preot, la indiferent la cine mă duc și acesta îmi spune, uite, ca să-ți rezolvă problema aceasta, ar fi bine să-și postești. Și atunci, în, în mintea mea, în trupul meu, în conștiința mea, poate apărea un război. Stai puțin, medicul mă pune la regim, preotul, duhovnicul, mă pune și el la regim. Ele poate deveni o povară deci în ființă umană există această dorință de răzvrătire, un post greșit înțeles există? poate deveni o povară? sau dacă deci, ce, care este scopul meu? de a le explica oamenilor, care este scopul postului și cum putem posti într-un mod, hai să spun, inteligent care să fie spre folosință și fizică și, și, și spirituală? Păi, vedeți, e simplu ajungem la mitul lui Sisif ce sens avea pentru el să care de colo-colo? Fără sens. Nu avea niciun sens, nu? că eu când am un sens al lucrurilor, am un scop, atunci deja fapta mea are un cel și va avea și un rod. Povara este când nu găsesc sensul lucrurilor. Când eu, exemplu, car o haltără pe mine, că, nu știu, mi am pus cineva în mână, ia mă iau două până acolo. eu o dar sigur că nu -mi... Nu simt nimic, de deci ce De prost, nu mai prost ca altul? Adică stai puțin, Deci ce să o car o ca asta? De deci ce să nu o De ce să rămân fipturică? Dacă eu înțeleg, în schimb, că uite, am diabet și dacă mănânc uh, uh, ceva așa, o, o prăjiturică dulce, iau puțină miere, cu tare, e po posibil să, să fărcă rău, atunci iată că voi spune, n am de ales, trebuie să fac așa, dar acest mod de a privi lucrurile nu este doar uh, pentru că e doar ca un fel de, de constrângere a mea, fără să fie și un act de vindecare a mea. Ori atât terapia pe care Dumnezeu o pune prin duhovnic, prin post, cât și terapia care oferă medicul prin regim, amândouă sunt terapii, nu sunt doar restricții. Deci aici este esențialul, că omul trebuie exact. să înțeleagă că toate acestea sunt spre binele lui, deci nu sunt exact. împotriva lui și dacă sunt înțelese într-un mod rațional... Nu sunt sunt terapii. Deci, că ați de terapia, deci postul face parte din sacroterapie? Bine, că da. Și acesta cu ce mai este legată? De ce mai cuprinde sacroterapia în sine? Păi a spus singur Dumnezeu în evanghilie, rugăciune și cu post. Și scopul final atunci, care este? Păi luminarea minții. Pentru că problema mea este următoarea. Și ce foarte putem vorbi, vă spun, nu ore, așa, ani. Putem în seminarii pe acest subiect. Exact. Trec. De ce spun treaba asta? Pentru că uh, este esențial să înțeleg lucrul următor. Viața mea trebuie să înceapă cu o a ei. Pe de altă parte, se întâmplă că uh, dacă eu încep o terapie de vindecare a sufletului meu, ea apare ca o terapie de vindecare a două lucruri cel puțin, a minții și a inimii. Și, uh, mă iertați că vă întrerup, care este cauza bolii sufletului meu? Pentru păi, că e nevoie de terapie? Păi, boala sufletului meu este o, o acumulare de, uite, într-un limbaj foarte cunoscut uh, științific, entropie, de dezordine. Acumulez dezordine în mine. Și din punctul de vedere al uh, scripturii, cum păi, putem să numim aceasta? Păi de păcate. Păcate. Pentru că dezordine este un păgat. Când eu nu respect o ordine, atunci fac un păcat. Vedeți, e de banal, credeți-mă. Dacă am fi puțin atenți la, la, la ce ne învață însă școala, când ne învață bine, am vedea ce rol are biserica. Extraordinar. Simplu. ne învață pe cineva. Ne învățăm la școală că trebuie să respectăm regulile de circulație, să mergem frumos pe partea dreaptă în țări de europene de unde este invers. În, în Anglia merg invers, Așa. Da. Deci, nu ce dreaptă să stăm la, la roșu, să la galbență, ne pregătim, la verde să mergem și să avem mereu gândul acesta de cum să ne comportăm într-un sistem dat, în într-un într oraș care niște are legii lui, are legității lui. Ne comportăm într-un spital, ne comportăm într-o școală, ne comportăm într-o brutărie, ne comportăm în fiecare loc cu aminte reguli care trebuie să respectăm. Dacă nu le respectăm aceste locuri, gândiți ce înseamnă. Ce înseamnă pe un medic a intră în operație și pe mâini să nu se spele? Sau să nu se schimbe, să schimbe ținuta? Sau să nu mai vă grijă ca să-și pună la, la, la, la, la față um, acea uh, pavăză pentru, nu, pentru căile lui uh, respiratorii și pentru gură? Se poate. Așa este o regulă. Dar de ce? Pe păi cum de ce? Pentru asta, pentru asta, pentru asta. Pentru a nu produce dezordine. Și atunci, am înțeles dacă am înțeles corect ideea dumneavoastră, deci păcatul cauzează dezordinea sufletească, deci cauzează boala iar, din ceea ce am înțeles că a spus dumneavoastră, deci concluzia ar, ar fi în felul următor, Dumnezeu, la rândul său, -a, a pus niște legi exact, în organismul exact, uman, exact. deci după care să se conducă, iar încălcarea exact. acestor legi ale sănătății este păcat, iar din punct de vedere al sănătății spirituale, Dumnezeu a pus niște legi, nu ca să-l îngrădească pe om, nu ca să-l facă pe om să fie un rob și, din potrivă să fie un om liber, și aceste legi au fost cele 10 porunci Și acum o să vă spun, da, sigur că da, ceva interesant. Când este omul liber? Vă pun întrebarea. Când respectă legile, se încadrează în ele, se simte cuva de ele o ocotit pentru că le respectă și... Sau când e libertin și face ce vrea. Când e liber? Diferența între libertin și Libertate liber este foarte, foarte mare. mare. Pentru că libertin, după cât te înțeleg, eu înseamnă a trei așa cum vreau eu. Da, păi da, este libertate prostă înțeleasă Dar a fi un om liber cu adevărat Înseamnă ce că Dumnezeu zic, să nu găsească în mine Nimic cu ce să mă ascunze Dumnezeu ne învață banal Pentru tot omul să priceapă Asta să gândiți, să faceți Vie părăția ta, Doamne Facă-se voia ta Dar eu acum spun așa Vie părăția mea Facă-se voia mea Și atunci știu că lucrurile se ajung unde ajung Dacă eu fac voia mea Dacă tu faci voia ta el face voia lui pe păi cum să facem noi ceva împreună? Nu se poate Ce ne unește pe noi? Vă spun ce ne unește pe noi a, O rațiune unică Ai românul român un cuvânt extraordinar Și este cutremurător Cum nu-l pricepe Uniți în cuget și simțire Nu știu cum apă acest text De un text de o teologie adânc extraordinar. un text pașoptist știu, nu, da. nu, nu, mă refer cum de a ajuns omul în cap acest text dar cum? deși poate că inițial așa a fost așa a aruncat cumva și, și știe cum, pentru că uh, nu să vă spun e de profund, mă mai, mai acest text dacă omul i-a fi unit în cuget, adică rațiunea lui să fie aceeași, simția lui să fie aceeași, atunci omul acesta restaurează pe Adam cel unic și poate să meargă neînvins în orice, în păcatul orice. Păcatul nu mai are putere asupra asta. Exact, Nu-ți pare păcatul. de deci, cu o condiție ca unia aceasta în cuget și simție să fie și cu Dumnezeu. Că dacă nu e cu Dumnezeu, atunci am făcut-o de oaie, vorba românului. Ați amintit un subiect foarte important, pentru că la ora actuală există o luptă din, în toate mediile, hai să numesc laice. Da? există o luptă de a scoate pe Dumnezeu din conștiința oamenilor. Nu știu deci în ce măsură ați constatat dumneavoastră. Este puterea, evident. Dar vedeți, peste tot se vorbește, deci omul este creator, omul este puterea, omul a făcut, el este are rațiune, este liber, cugetător, cu alte cuvinte. Ajungem, deci întâlnim situațiile de pe tren, ajungem să vedem că oamenii religioși, sunt marginalizați, sunt considerați a fi, hai să spun, sub oameni, da? Aceasta a da fost lui Hitler. da? la da țin voie să intervin, imediat vă să rog, spun de bă ce. Bă. Pentru că omul religios este un om care este liber. Nu poți să-l sclavezi, nu, nu poți să-l să supui, pentru că el are niște, niște raportări dincolo de planul uman. Nu poți de să faci sclav, pentru că el e liber. El are, are spațiul lui de, de, de relație cu Dumnezeu. Și aceea nu este îngrădită sau din nicio formă. Păi nu nu om. poate îngrădi Nu nimeni. poate îngrădi. Da. Deci când omul este un om, uh, cum a spus foarte frumos, uh, uh, mă rog, Iliade, vremea aceea, deși săracul a căzut cum a căzut, dar i-a spus homo religios. Deci nu există acest om. Omul, acest este omul liber, omul de plin. Acum să venim puțin la lucru cu acesta, ce, ce spuneam mai devreme. Că Pluma aceasta a omului și a acestui înseamnă libertate trebuie pusă în adânc pentru că, uh, din păcate, există o întreagă programă uh, științifică, zic așa, care să distrugă concepția de libertate. Cum vine asta? Păi, uh, vedeți, ca om să fie liber. El trebuie să-și împlinească valoile lui de om. Cu toții recunoaștem cunoaștem omul ca ființă psihosomatică. Foarte bine. Numai că acest psihie de care vorbim noi el la fel ca la porc. Nu e nu, nu ca la om. Nu e un psihie uman. E un psihie ca la porc. Are porc cu bucurie, are porc cu frică, are porc cu tare, a murit porcul, a murit tot. E tot. La om nu e așa. Dacă am murit trupul, veșnic sufletul și această lucrare a veșniciei sufletului e de fapt problema cea mai esențială și când omul acesta care vrea să fie stăpân care s-a așezat pe tronul lui Dumnezeu, pe post de antichrist, nu ca fiind anticrist care va veni cum va veni ci ca, ca, ca mod de gândire anticristică, ca mod de gândire împotriva unui stăpân peste tine de ce s-au opus evrei atunci nu suportau să existe alt stăpân decât ei ei erau stăpâni de, de, de, de cezarul dar o făceau uh, cu multă viclenie așa fel, ca și cum de fapt tot ei stăpânească pe cezar am uh, văzut filmul patimele lui Hristos din punctul meu de vedere deci al profanului este un film foarte bun, deci au oglândit o realitate, nu vreau să comentez acum, nu este subiectul acesta. Dar ceea ce am vrut ca să scot în evidență, ce a pierdut omul, nu evreul, nu sunt antisemit sub nicio formă, deci ei au dreptul la existență ca și mine, au dreptul fiecare, la libertatea lor să se manifestă așa cum este, deci eu, eu sunt obligat ca să respect fiecare om, dar uh, omul, ce a pierdut în momentul în care l-a ales pe Baraba? pentru că a avut în fața Vedeți, lor deci, de aceea pun întrebarea într-o întreb în, în lucrurile, a... lucrurile așa deci mereu se spune așa cuvânt, s-a băgat în față de către vei, bineînțeles, antisemit mai, în primul rând, ietați-mă, eu nu sunt antisemit nu pot pentru -am că drept, Cristian, nu eu pe oameni. -am nu am drept dreptul, mai mult eu sunt un prosemit, pentru că a fost Hristos Semit. Hristos a fost Evreu. Eu l-am pus ca Dumnezeu al meu. Cum poate să spună că sunt antisemit când eu, Dumnezeul meu, să-i semit? Doamne, iată, o absurditate. Nu? Dar altceva este problema aici. Nu faptul că sunt antisemit în acest sens. Nu. Ideea este alta. Că sunt un om care înțelege și descoperă niște valori care de fapt neagă valoile umane prin faptul că uh, caută să uh, bagiocorească uh, ființa umană văzându de fapt ca două, două laturi: popor evreu, popor ales și goimii, restul. Întrebarea este așa, deci fiecare om are în concepția lui de viață un sistem. Budismul are un sistem, nu uh, uh, islamul are un sistem, creștinismul, mă refer, în primul totuș, are un sistem. Eu ce sunt dator să fac? Sunt dator să înțeleg că dacă sistemul meu de valori devine agresiv împotriva altuia, în afara spațiului teritorial pe care Dumnezeu îl l-a acordat, în final. Deja, acest lucru este nu antisemitism, ci antiumanitate. Pentru că eu sunt om, sunt liber. Lasă-mă în pace la mine acasă, să mi de ale mele. Nu poți să-mi impui tu sistemul tău de cultură, că nu se poate. Cum eu nu pot să pe al meu, nu are rost să-ți impun, pentru că cu atât de născut ai respectul față de el, ai. Uh, conștiința față de acel lucru, nu? De ce să-ți al meu e mai bun? Nu mai bun. Deci cu alte cuvinte, deci trebuie să respectăm libertatea de conștiință a fiecăruia. Exact. Pentru că Dumnezeu a creat exact. liber. Dar vedeți, nu fiind ca la Orwell, ca fermă animalelor. Toți Eu sunt egali. da, dar unii, unii sunt unii între egali. Unii sunt mai, nu, mai egali ca alții. Deci ace, acel lucru nu poate exista și să fie toate lucrurile bune. Deci, ideea pe care am avut-o înainte, deci în momentul în care a fost prezentat înaintea oamenilor Hristos și a fost prezentat înaintea oamenilor Baraba, Baraba da? ce pierd eu, deci, ca entitate, ca om, în momentul în care mă în fața acelei alegeri, în, în momentul în care mi se pune mie în față, iată omul, este întrebarea care s-a adresat Pilat, da? Da. sau afirmația pe care Pilat da. a făcut-o. Da. Întâi l întrebat pe Hristos, da. ce este adevărul? Hristos nu i-a răspuns după care s-a pus, l-a prezentat în fața iudeilor. mari preoți, cine erau acolo. Și s-a pus iată omul, da? da? A fost arătat. Mie, mi-este prezentată aceeași alegere și în mod deosebit acum când se apropie această sărbătoare. într am vorbit de posta, ți-a amintit așa, de deci lucruri esențiale, da? Deci nu este o povară, este din potriva o libertate, o perioadă în care este bucur de comuniune deosebită cu Dumnezeu. Acum, Mie, mi-este prezentat, exact, mie prezentat același cadru. Hristos și Baraba. Ce mă poate influența ca să aleg între cei doi? Care este subiectul cheie? Pentru că nu alegi astăzi. Să le recunosc pe Hristos în mine. Că altfel recunosc pe Baraba și aleg pe el. Deci dacă nu le recunosc pe Hristos voi ce recunosc. Vă alegeți și ce iubesc? Da, știu că da. Și atunci există riscul de a sluji la doi stăpâni? Dar nu pot, pentru că eu, dacă recunosc pe Hristos, voi sluji lui sigur. Dar pentru că pe el nu îl recunosc, atunci voi sluji lui Baraba. Și atunci am o altă întrebare. Ne aflăm cumva astăzi în situația de a recunoaște un Hristos formal, deci, în felul în care de mult ori este prezentat pe posturile de mass media, în felul în care este prezentat în, în, în jurnale, în, în materiale scrise, în practica de fiecare zi, se află lumea astăzi într-un prag de formalism în care să mă frisească doar cu gura, zi, dar cu inima zi, să fie departe? Este o jale. Recunosc un baraba și doar de Hristos. Este o afirmație și competentă, dar și dură în același timp. Da, pentru că, vedeți, fac din Hristos un, un om care, de fapt, să devină pentru mine uh, exponentul uh, a ce mi-am dorit eu ca, ca, ca, ca, ca revoltat, ca uh, Uptător care nu mai vrea să fie supus unor reguli. Baraba era un îlhar, era unul care se voltase. Și vedeți ce se întâmplă? Asta vreau și eu. De ce vreau asta? Pentru că nu mai înțeleg rostul unei ordini. Pentru că viața mea prea mult a avut la bază dezordinea și minciuna de atâția zeci de ani trăim minciună. În timpul comunismului am trăit în minciună. Noi știam cu toții că e minciună, prea puțini, și măcar ea săraci aveau această scuză că au crezut în comunism. În nebunia aceea au crezut. Și unii chiar sinceri. Lasă-mă refer. Noi am măcar au o scuză. Dar noi toți ceilalți care știam că este o minciună și noi am, am fost... Cine am fost? membru de partid, măbă de uite ce... Pune a fost pe acolo și știam că se minte. Da, doamne, asta este mințim cu toții. Mi se pare cumplit. Pentru că ne-am educat în acest sistem. lasă vă, ei spun așa, noi facem așa, dar de fapt nu era așa. Pentru că eu un clipa în care uh, căutam să cumpăr ceva de la, de la, de la magazinul partidului, pe ce? Nu toți pot să cumpăre de acolo. Dacă cu dam, uite, ajută-mi -mi și mie, faci o treabă. Cu cine vorbeam? Cu unul care era comunist. De ce vorbeam chestia asta? Eu înțelegeam că de fapt fac un păcat. Pentru că mă, mă, frate cu Dacu. Ca să le puntea. Dar se poate așa ceva? Nu se poate. Deci însemna slujirea la doi stăpâni? Însemna uh, mai mult. Da, bineînțeles, cam asta însemna. Și însemna de fapt unuia. al Hristos. Deci eu este, asta consta viața mea. Am fost prea mult timp educat în acest mod de a mă fofila așa între răspunderi, responsabilități. Omul de astăzi nu mai e responsabil. Mă spun, nu, m-am căsătorit. Ce înseamnă asta? Înseamnă să fiu așa, așa, așa, deci, așa. respect legile familiei rânduite de exact, Dumnezeu în sine, exact. pentru că căsătoria este instituția lui Dumnezeu. Sim, da. Este sensuri profunde, procreerea. Și n-am cum să vă demonstrez, dar vă demonstrez, iertați mă cu, cu fizica, cu electronica, că nu se poate familie fără procreere. Nu se poate. Legile fizicii demonstrează necesitatea procreerii într-o familie. Dar mai mult. deja deci, e fizicii demonstrează lor faptul că doi copii, doi prieteni, dacă se, se apropie unul de altul, se apropie cât mai mult. A lor prietenie se va, va fi uh, cât mai roditoare ca să zic așa, va ușura putea de învățare, va ușura, eu știu, o stare bună sfetească, cu ce o condiție, să nu se atingă. Pentru că s-au atins, Chiar că de mână s-au luat, să știți, se face un scurt. Și scurtul acesta distruge. E, e, dacă am a înțelege lucrurile aceste, că sunt legi ale, ale, ale, ale fizicii, noi ce nu înțelegem? Că Dumnezeu acesta este o ființă rațională. Și că această rațiune, înțelegi nouă, tocmai pentru a cunoaște pe Dumnezeu. Dacă, de exemplu, eu cunosc, de exemplu, o operă de artă, pe cine cunosc? De autor. de autor, exact. Dacă eu cunosc legile fizici, chimiei, biologiei, ce sunt ele? Teologii. Adică sunt științe despre Dumnezeu, despre autorul lor. Cine a făcut chimia? Păi nu tata mare a făcut Dumnezeu, că el a făcut legile de legătură între, între elementele. Molecule dori. și atomi. Eu o descoper, dar nu înseamnă că eu am făcut-o. N-am făcut eu legea. Eu deja am descoperit-o și slavă Dumnezeu când de-aia mi minte să pot să-i Dar dacă mi adminte că-ți pot să respect. respect? ce văd eu că mai vreau să respect. Eu de ce am descoperit de cine? Mă opun și mă revolt. Nu vreau să mai respect. De ce? Pentru că mi-a pus de acum în cap plăcere, plăcere, plăcere. Dar plăcere înseamnă consum, nu înseamnă creație. Iar creație înseamnă jertfă, înseamnă efort înseamnă transpirație. Eu nu vreau transpirație. eu vreau plăcere. Adică beție. Deci nu vreau să fiu răstignit, vreau să stau comod într-un fotoliu. Exact, vedeți asta în Iar postul este restaurarea mea în acea răstignire care mă restaurează ca ființă creatoare. Creatoare. Altfel sunt consumator și voi mori consumând, așa, sugând ca cu gura deci, cu alte cuvinte, deci, în momentul în care eu devin o ființă creatoare, tocmai pentru a ne, a, a ne înțelege bine scopul nostru, deci creatorul este unul singur, deci da. este Dumnezeu, da? Exact. În ceea ce ne privește, deci creatoare, la rândul nostru putem fi o ființă creatoare de fericire, de bucurie, de bunăstare pentru cei din jurul nostru, că dacă avem o, o, un ambient, mă refer, sănătos, atunci și cei din jurul nostru vor vedea și vor simți și vor dori acest lucru. Ați amintit mai înainte de comunism și mi-a sunat o idee prin cap. Credeți dumneavoastră că acest comunism poate sub altă formă va reveni? Iertați-mă, el e, niciodată nu a fost părăsit. A fost mereu continuu cu noi. Comunismul e cu noi. Ce e comunismul? Este o stare de a trăi în comun. De a nega pe Dumnezeu. Atenție! De a trăi în comun, dar mascat pentru că noi trăim în comun, dar alții, ne, alții ne, ne stăpânesc. Noi avem impresia că suntem că trăim în comun, în comunitate. dar este o mare înșelare. Cineva ne, ne, ne, ne dă nouă un spațiu de a trăi, spuneți, trăiți voi aici, că eu deasupra sunt și vă mulg. Am înțeles. E cum mai spune, comunismul este cum ar vaci într-un grajd și altul vine și le mulge. E bine. E un filmuleț care merită văzut, n-am cum să vin, dar vă recomand. de comand. Pricochie se numește filmul, făcut de către Moldovei. Un film de senimat, îl durează 10 minute. Pricochie. Poate despre, despre, despre un, un miunat porcușor de, de Crăciun, așa, care stă într-o cotineață, veche și plină de, de, de mâl și de, de paie, nu? și mănâncă Păi ține cu sfectișoare și e fericit, porcușorul, e fericit. Și vine uh, uh, mă aceea măța casei și spune, măi, uite bricoche, eu am venit la tine, că mă gândeam la tine, că ce să spun, hai fă ceva, scapă de ridică de aici, că tu, că de gras ești, tu așa forțai, deja asta este, așa cu tine, e veche și slabă și puteți, dacă dai, pune te o un vânt să-ți faci puțin așa adică te, tine, în spate Că te plăti din spate Îl vei găuri și te duci afară Și vei fi liber Și vei învăța cum să trăiești liber Și porci uh, misteri se vor învăța Cum să trăiești cu adevărat Și vei fi fericit și lui Ce frumos e treaba asta De ce trebuie tu cu mine? De ce? De ce de, bă de ce? de ce? Păi uite na, Nu vezi ce se întâmplă? Nu vezi că uh, Se întâmplă ceva? Da, ce spunea. văd și eu că, uite, au tot venit și au tot vorbit de, de, de, de kilograme de slăină, de dar nu știu, nu de ce, că eu, de ce foare să facă, sunt de mie, mă, să mă mai mult, eu mă, nu pot să mănânc porcutei, porcute, atâta pot să mănânc eu, deci cum eu să mănânc mai mult? Sau de ce, de ce vor ei să mă, așa să mă, să mă hrănească? Eee, poate în vostre a mie, Dumnezeu, libertate. Cred că asta vor. Că uite ce frumos se poate cu mine. Copilor vin la mine, mă gâdilă, mă, așa vă spun cuvinte frumoase și mă mângâie. Și ce, fru, ce viață frumoasă am eu. Așa mă iubesc eu pe acest animal cu două picioare. Vă spunem, cu două picioare, spunea acum ce frumos! Aici, aici, a, a, a, a, a, cei mari îmi dau mâncare a, a, a, aburite și calde și bune și copiii așa frumos se joacă cu mine și mă, mă scaviu pe, pe, pe, pe spate. Cum vă spui tu că ei vă să facă să mănânce? Vai! Ce urci și plecă de aici! Spune porcul. E, mă spune, mai mai, mai cochil, tu ai știți cât de ca tine ai fost aici? Și cârligel și porcușor și frumos și, alt, și... Câți au terminat în sarmale și în, mă în droburile și în cârnații celor care au două picioare O, mai așa cumva Nu se poate, nu se poate Daci, uite, nu, nu, nu, plec, plec, nu mă pace, mă pace Mai bine, eu ți-am spus să știi Mai bine, fă un zic eu, dacă vrei Se porc Ești ce? Las-mă, am niște, am niște, sfârtișoare cu pâine o bine și mâine, mâine, vă și mâine deja pe atât de ziua, înțeles. bine, hai, dar am plecat și pleacă, pleacă mâța, pleacă mâța și după aceea, uh, deci eu că uh, vine tihanicul de obicioare cu cuțitul că era în ajunge de Crăciunului, deci iată problema, omul este foarte mulților acolo unde este, el spune care că căldură, că Baie, că e liber acolo că nu are nevoie de nimic altceva că e perfect mulțumit cu ce are și că nu i trebuie altă libertate decât aceea de a avea și a mânca adică pâine și circ cum știm noi că se vroia din vechime iată că acum și acum poți să televiziune circu destul pâinea cam puțină dar mai face omul cumva rost iată ce se întâmplă cu viața noastră pentru că am uitat de niște legități de rosturile noastre. Acum uitați-vă, în școală. Școala noastră e, e păducă. Unde e cultura? Mai. unde e? creangă, unde e Caragiale, unde e Miulescu, unde e, știu, Macedonski, unde e. unde sunt clasicii. Clasicii noștri, unde e fizia, chimie, biologia, matematică, toate sunt subțiri, manualele sunt subțiri zăpăcite, mii de manuale, mii de manuale alternative, mii de sisteme de învățământ care nu sunt ale noastre. iertați mă sunt prostești pentru că ele vin cu niște sisteme din afară, săracii ceilalți sunt deja duși cu plută. e așa au bun învățământ, aveam pentru că aveam niște, niște principii de învățământ esențiale și adânci. Acum, ce s-a întâmplat? Marea eroare a fost așa. Cum a spus noastră, din la paș încoace, ca să zic așa, cum spunea și Eminescu, ai noștirea la Paris învață, ce învață și din la la Paris. Păi nu învață nimic, din contră, învață cum să-și lumineze țara. Și atunci, ce se întâmplă cu teaba aceasta? Că acest învățământ academic, care a fost la bază, în primul rând, învățământ în Occident, a venit și a fost luat de, de valoare e, esențială și așezat aici într-o ortodoxă. Cu scopul de a distruge ortodoxia, mă refer ca ortodoxă care este. Mă face ca să mă îndrept cu gândul spre un alt subiect, că nu știu, nu credeam că îl voi atinge, dar înainte de aceasta aș dori ca pentru ascultătorii noștri să prezentăm încă o dată deci pe invitatul nostru, deci este Părintele Ierox Himonah Ioan uh, și Șmănean de la Mănăstirea Petru Vodă și în discuția pe care am avut-o până acum consider că a fost informativă și constructivă. Uh, am atins puncte esențiale despre post, despre răstignire, despre toate aceste lucruri și văzând situația de pe teren într-adevăr, învățământul este așa cum este el. Uh, comunismul am înțeles din ceea ce a spus dumneavoastră. Va reveni. Este. Deci deja există subărtată. Și a fost mereu. Nu a plecat niciodată. Nu a plecat niciodată. Scopul acestuia a fost ca și o concluzie. Nu, scopul acesta a fost să șteargă pe Dumnezeu din conștiința oamenilor exact. sub orice formă. Exact. Urmă, urmăram pe internet un material al Părintelui Calcio Dumitriasa, care vorbea și un material al Părintelui Arsenie Boca, da. deci care vorbea despre aceste subiecte și spunea este rodul francmasonilor, este rodul cutare, este rodul cutare. Nu vreau să intru în aceste subiecte pentru că uh, sunt delicate, deci sunt, uh, pot fi chiar dure, dar scopul care a fost? Indiferent de natura lor, indiferent de metoda pe care au avut o avut-o, cei care stau în spate, și se consideră maestrii păpușari în această lume, a fost să șteargă pe Dumnezeu din conștiința da, oamenilor. O, o, o Ai reușit o, în adicis. oarecare măsură? Deci mă, mă refer, am fost în Occident și am văzut bisericile sunt scoase la licitație și fac din ele discotece, întrucât oamenii spun, nu mi-avem nevoie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este aici, avem tot ce ne trebuie. Deci Dumnezeu este banul. Da? În uh, țările acestea care au fost mai văzut, noi, mă, noi spunem banii este ochiul dracului, e puțin diferit. Depinde, de care cum îi se închină sau pe ce metode și agonisește. Dar aici, în aceste țări care totuși, vreau să vă spun un lucru, eram copil și așteptam sărbătoarea Crăciunului și așteptam, chiar dacă era interzis hai să spun manifestarea religioasă așteptam sărbătoarea Crăciunului și ne bucuram că putem merge la colindat în felul în care făceam, așa era venea sărbătoarea Paștelui și ne bucuram că vedeam că pregăteau oamenii cu sfințenie, cu evlavie, cu o pregătire și era interzis. Acum avem o perioadă de așa numită libertate. Care este rezultatul? Păi v-am spus ce rezultatul. Atunci libertatea era reală pentru că era cea conștiinței. Acum ea a fost ă, alterată cu ideea de libertinaj. Și atunci, în loc să am libertatea mea de a mă manifesta uh, cultural, pentru că să știți că, că de fapt, uh, cultura este esența vieții noastre, iar, iar uh, civilizația e doar o cultură fără cult. Și atunci care este soluția? Vă situația să, de, să de față. Re, să reinstituim cultul. Să retrăim ca oameni de cult. Nu numai că, vezi, noi suntem creștini. Mărturisim dacă, cu gura. Ietați-mă, bucătar e ceea ce face mâncare, nu ceea ce știe sau să, să citească pentru o de, de bucătărie. Deci teologia trebuie să fie practică, nu, între așa teoretică. Nu se poate. Un fizician e fizician când pune în mâna și experimentează. Că dacă doar de cărți nu e fizician. Nimic nu poți să fii dacă nu trăiești. Spunea frumos Păi de Bucă. E, e un drum cumplit de mare de la a avea la a fi. De la a avea o bibliotecă, la a fi o bibliotecă. Așa cum un drum destul de mare, deci un drum imens de mare este acoperit pe Hristos din minte în inimă. Păi da. Și zic, deci, de la un Hristos teoretic la, la o Evanghelie practică. Acum, Problema care se pune este felul următor. Vedeți, spunea frumos pe spune degaleriu că din, de pe carte la minte o pun ușor. O, o citesc. Iau o carte, o pun în minte. Dar de a mintea de mine trebuie un suflet. Nu, nu se poate înscrie în inimă decât printr-un suflet care înscrie în inima. Am nevoie de duhovnic. Marea problemă a oamenilor de astăzi este că nu cunosc, au uitat, nu mai simt nevoia, și-au alterat înțelegerea și au uitat tot ce înseamnă nevoia de duhovnic. Chiar dacă ei spovedesc de patru, opai, nu știu cum, i a uitat că fără un duhovnic care să le con conducă, am spus cuvântul bun, nu să se coordoneze viața, la fiecare pas, viața lor nu are valoare. Și uitați ce spune frumos acolo, Părinte Galeriu. Era într-un dialog de seară, carte care, carte care a și fost uh, tipărită. Dialogul de seară. Și spunea așa, întreba uh, domnul uh, Liceanu, Părinte, mata a răspuns la orice? Pentru că Liceanu i-a spus, Părinte, eu înțeleg, mata uh, preotul, juvederea lui, dar nu se poate băga lucrurile de știință, lucrurile de, mă rog, de, de viață uh, laică. Acolo nu-i treaba lui. Treaba lui este să se ocupe de, de planul sufletesc al omului și acolo să-și treaba. Și spune Părintele că eu nu. Trebuie să se ocupe de toate laturile existenței umane. Preotul este investit atât pentru trup cât și pentru suflet Atenți să vă spun Și atunci, de fapt, preotul Ar trebui să devină la sat 1 2 Cândva a fost așa Exact Acum, fost murdu. Nu, nu zmurdu Este și bun, este și el bun în dreptul lui E bun, dar de fapt Nu e de folos Să știți, fără preot smudul nu e de folos Da este o idee pe care trebuie să o respect Înțeles însă Totuși aș vrea ca să pun o întrebare Deci unde se află rezolvarea tuturor acestor probleme? Am spus Pentru că am discutat până acum Totuși aș dori mult mai concret În momentul în care Păi e simplu, aș, uh... păi, păi, e simplu. Hai să păi... vă luăm niște pași Foarte, foarte simplu Bun. Ca să-mi ideea cu tot respectul da, da, Ce trebuie să învețe preotul pe oameni Asta o Pentru că aici vreau să ajung. De, de ce? Comenius spunea în felul următor. Deci, un învățământ fără scriptură la bază, de deci ce este sorti greșelii? Exact. Da? Da. Un sistem, indiferent de felul în care se manifestă, dacă nu are scriptura la bază, va fi sortii greșelii. Îmi pare foarte bine că spui și vreau să spun De și ce eu. vreau ca să spun? Este important studiul Bibliei atât în școală cât și în viața particulară? Dacă-mi dați să spun. Vă dau voi, chiar vă rog. De, <laughs> deci, aceea, de aceea sunteți aici. <laughs> deci, lucrăsăm felul următor. Sunt patru, uh, eu, patru puncte care trebuie realizate. Punctul 1 este cel de a fi părtași tainor bisericii. Să fii biserică taie în acestea, pentru că Dumnezeu a dat taile omului, ale bisericii, tainea munții, acunia botezului, a, a știu, a Sfântului Maslu, toate aceste taine care sunt, a aici, mai Toate aceste taine sunt ca omul să se poată a, reîmbrăca în Dumnezeu. Asta e una. A doua, cum a spus și dumneavoastră, e nevoie de hrân, de hrană. Cu ce? Cu Evanghelie. Ce e Evanghelia? Evanghelia este o bună vestire. Nu este o carte, nu este o, o, o, o simplă scritură. evanghelia este mult mai mult. Este un mod de viață. Este o, am spus, este atât o, o scritură ca sămânța care a fi pusă în pământ este, este o viețuire ca vieție sfințior și este un rod, cum a spus Dumnezeu în Evanghelie, cum îi 30-60-100 sămânța. Deci iată, un om ca să viesuiască trebuie să plece de la sămânță, să ajungă la mulțit sămânța, că altfel nu are sens. Deci, plecând de aici, înseamnă că eu trebuie să încep să citesc scriptura, să citesc vieție Sfințior, ca, practic, cum ar fi, cum ar trebui eu să am o vieție practică, să împlinesc practic în mine scriptura și apoi cum ar trebui să rodesc, să rodească ea în mine modelul filocalic acesta este. Deci cele trei aceste etape, cele trei aspecte uh, sunt esențiale. Dacă nu ne-am trei, e, e, este, este jale. Acum să termin idee. Deci, deci acum uh, vom continua așa. Deci eu merg la biserică, uh, sunt și Sfinteori, Sfinteor Taine, citesc Evanghelia, îmi dau seama de cum ar trebui să fiu, văd vieția sfinților, văd cum ei interpretează și îmi descoperă taine taina înțelegerii vieții Duhovicești. Și apoi mă văd pe mine, dar seama cum sunt, Păcătos. fug la, fu la spovedanie, zic doamne, iartă-mă că am greșit. păcatul ăsta, ăsta, ăsta. Tu ăsta. cum dă mie un act de terapie care cu asta am început să țineți minte, m-am și îl fac. Și după aceea această terapie tot, tot, tot aici ajung. Adică tot la cedea Evangheliei, tot la viețuire, care înseamnă inclusiv post, că viața Sfinților implică postul și, și rugăciune. Post și, și rugăciune. Și după aceea implică rodire. Hai să văd ce am făcut. Și acum până apare întrebarea, apare feedback-ul. Hai să vedem. După acest uh, ciclu sunt eu mai liniștit? Sunt eu mai răbdător? Pot eu să dau uh, haina? mai întâi, mai apoi, mai la cam așa, mă, ca, haina pot să o dau, pot, pot. să întorc obrazul, înțeleg eu ce înseamnă mai întâi a blestema și a binecuvânta, înțeleg eu de ce trebuie să binecuvintez, trebuie pe ceea ce mă bleastă, mă. eu trebuie să binecuvintez, de ce? Dacă nu fac asta este jale, pentru că cel ce este în stare de blestem, adică de a blestema pe altul, e clar în stare de demonizare, pentru că nu el blestemă, nu omul blestema, ci dracul pe care el l-a primit în inima lui. De ce a primit? Pentru că a preferat să facă voia dracului. Nevoie, ales loc Hristos, a ales în de Hristos, ales e Baraba. Și acum, îmi <fie> mai puțin, că psiciul gata, imediată, imediat. uh, Notați. Da. Și acum, ce se întâmplă? Uh, această problemă în care omul alege ce ce nu trebuie și trăiește acest stai de de blestem că se revoltă și păla și păla, și păla că îi faci, că îi dăi, îi... Deci nu stai de înțelegere. Eu când văd pe acest om este în iadului, pentru că e un om care blestem nu este om fericit. Eu ce voi face atunci? Să arunc și eu peste el blestem? Să arunc și eu acestei chinuri să le mulțesc? Nu. Eu zic, Doamne, iartă-l pe el, iartă-mă și pe mine. Ba mai mult, dacă pot spun, au spus un Hidiacon Ștefan Doamne, nu le socotii lor păcatul acesta Deci iată, eu aduc binecuvântarea, aduc iertarea aduc durerea, aduc lacrima sufletului meu, pentru că această cea mare uh, roadă pe care acest popor a avut-o când acești aceste floare a poporului de acum 50 de ani a fost pusă în închisoare și ce au făcut? După 20 de ani de închisoare au spus că de fapt a fost un da de a Dumnezeu pentru ei. Întreba pe cineva cum a fost primul gând la ieșirea din chisoare și îți va spune mare regret. De ce? Pentru acolo harul era prezent, clipă de clipă. E ceva de, ne de neînțiu pentru noi, de neînțeles. Da, după 20 de ani din ghisoare nu închisoare așa de asta cu televizor în brațe. Nu! În care, în care uciderea și moartea era prezentă în fiecare clipă lângă tine iată că au înțeles trăind ce înseamnă bucuria răstignirii am citit o carte cu privire la acest subiect se numea Cu Dumnezeu în subterană Așa. scrisă de Richard von Brand deci o recomand cu care ar dori ca să o citească Spre final aș dori ca să vă întreb uh, cu privire la un subiect care a cuprins, haideți să spun o lume întreagă, deci a, în anumite cazuri a creat isterie în masă S-a vorbit foarte mult despre pașapoartele biometrice, despre dacă este cu adevărat numărul 666, semnul fiarei și așa mai departe. Am întâlnit chiar la televiziune a fost o discuție cu privire la acest subiect. Îmi pare că de la o malestrie din Moldova au fost acolo prezenți. Nu rețin exact cadrul. Ce ne puteți spune despre acest subiect? Să se teamă oamenii de pașapoartele biometrice, să și le facă, să nu și le facă, Conținele semnufiare sau fiare, să nu-l conțin, sau cel puțin cum putem identifica, dacă este acesta scripturistic, nu este, cum putem să identificăm? Păi, o luăm de la capăt, nu? E foarte simplu. Și zi, bărind, spun așa, că e adevărat că Catea din Noul Testament, din Biblie, uh, este o carte uh, criptată, adică adâncă. Dar iată că sunt locuri care sunt limpezi că Dumnezeu l-ar putea să lase limpezi nu cumva să să să greșim noi. 666 este, o, este o, un număr adică 666 este un număr care reprezintă de fapt uh, chipul fiarei. Și acest, această, această reprezentare E pentru noi de foarte mare importanță. Uh, are foarte multe interpretări. Vă dau una cea mai simplă și poate cea mai la îndemână și clară. În limba greacă, în vremea când a fost scrisă cartea, uh, acest număr se putea scrie numai din litere. Nu aveau vremea aceia cifre. Ei scriau sub o formă de adunare a unor, a unor sume. De exemplu, litera H reprezenta 600, litera C reprezenta 60, litera S reprezenta 6. Deci, ce trei cifre H, H C, C, că este o chestie lunga așa, poate să aia și-o imediat. Nu, nu există Deci, H, C și S este 600, acesta, 60, și 6. Total, șase De-aia spune să numărați, să calculați. Pentru că este număr de om. Număr de om. Da, de fapt mai adânc este numărul omului, Spune acolo. Să vă ce înseamnă numărul omului, vă spun imediat. Pe de-o parte înseamnă că acesta este o tipologie foarte evidentă pentru Antichrist, pentru că el este Hristos cel mincinos, că aici e șarpele. Deci omul fără de legii. Exact. Adică Hristos îi vezi, șarpele în Hristos. Și poate fi identificat la ora actuală? Păi, e, pentru fapt. că, dați în să spun, din punctul meu de vedere, deci, ca să știu de cine să mă feresc. Fapte. Deci după roadele lor îi vezi cunoaște. Exact. Și acum continuăm ideea. Ce se întâmplă? Aceste sisteme, aceste mici calculatoare, care sunt chipul, care le cunoaștem și care un om în informatică și cibernetică și calculatoare le, le, le știe ca pe buzoanul lui propriu, pentru că e plin lumea de ele. Aceste sisteme de, de, de uh, mini calculatoare uh, care au uh, putea de a comunica prin radiofrecvență, numite RFID, R, -F E, D, Așa, uh, Radio Frequency identification de fapt înseamnă în engleză uh, sunt folosite astăzi în foarte multe sisteme de de uh, de nu, nu, nu, nu, de uh, comerciale pentru că ele asigură asigură uh, siguranța mărfurilor în magazin le puteți regăsi exemplu în, în mărfurile cumpărate din afară sunt mici uh, Mici așa, e cau cartea nu, nu, nu mici, mici etichete, mici etichete lipite pe haine. Nu, sunt deci, pantofi. Ca să înțeleg bine. Deci până acum de se vorbea că acest semn al 666 este codul de bare. Am întâlnit multe materiale, deci a fost foarte multe deci cu la acest subiect. Păi, cum să nu? E adevărat. Deci, eu mă refer acum la acest semn. Și acum, dintr-o dată, când au apărut așa foarte biometrice, biometrie. a spus... Mă refer la acest semn care este în scriptura. Acum, el a venit să fie pus nouă în foarte multe variante. Codul de bar e adevărat, are la început un 6, apoi niște ceva mai ap acolo, încă un șase, încă ceva pe acolo și încă un șase. De ce sunt aceste, aceste pute așa? Pentru că el uh, a fost, acest cod a fost gândit special ca cei trei uh, tipuri grafice care reprezintă cifra șase, o veți de pe aici, identică va fi în cadrul codului. Uh -huh. Tot ceva șase va fi. Au fost numai ca să poată să, uh, să Codifice acest 6, 6, 6, culmea este alta, interesanta, să știți. Că de fapt, în binar, în hexabinar, 2, adică mai fi 101, 0, 1, așa, este egal cu 5. Adică 2 la puterea 0 plus 2 la puterea 1 2 la puterea 2. Ăsta este 0, că este 0, ăsta este 1 și este 4. Fac 5 împreună. Deci înseamnă că nu întotdeauna 1 plus 1 fac 2. Ba nu, fac 2, fac 2. Dar în sistemul ăsta fac, fac, fac 10. Da, mă -a Ideea este alta. Că ei au trebuit să schimbe acest sistem într-un sistem grafic deosebit ca acest, ca acest lucru de fapt 1, uh, 1, 0, 1 și cu încă ceva pe acolo mai ai să, 6, să fie 6. Bun. Totuși ca să fim lămuriți, deci ca, ca, să, ca, să, ca să fim mai concreți și să fim lămuriți, da. deci de ce vreau să spun? În da. momentul în care s-a spus că este codul de bare, deci da. acest număr 666, deci pe mine personal nu mă afectează. Deci să spun de ce. Din punctul meu Așa. de vedere al profanului. Așa. Pentru că dacă e codul acela de bare pe cutia de fasole Așa. Deci mie mi l-a marcat la caserie. Așa. Eu am consumat produsul, cutia am aruncat-o. Deci cu... Nu, nu mă... Cum să spun? Deci nu mă atinge cu nimic din acest punct de vedere. Dar acum vine problema acestor pașaparte biometrice. Pentru că dacă eu vreau să călătoresc în afara spațiului mă refer de, nu, în Ungaria nu am nevoie de pașaport. Mă duc cu buletinul. Da? vreau să mă duc în altă țară și am nevoie de pașaport. Și a apărut în mass media, deci a apărut peste tot, a apărut în jurnale, în, în, în, în, în jurnalistica scrisă, da? Este sau nu este pașaportul biometric a, să spun programat în așa fel sau construit în așa fel încât să conține, să, să suporte această acuzație că este semnofiare. deci a, problemul se pune așa. În primul rând, că, deci ca să, ca să rectific Lumea se teme E bine că se teme Dar se teamă în primul rând de diavol Și de, și de faptul că oamenii Fac voia diavolului De să fac voia lui Dumnezeu Aici e problema Și dacă fac voia diavolului Atunci evident vor primi și acest PCT, că Spune acolo în, în, în scriptura Spune acolo frumos în capitolul 13 De la Apocalipsă Și vor primi Pecedea toți. Cei De ce, atenție, da, toți cei ce nu sunt înscriși în cartea mieiului deci dacă faptele mele nu sunt conforme pentru a avea o viață uh, creștinească curată, atunci sigur că nu o să pot, nu o să am cum să mă opun, să mă opun. acum am o întrebare De te, -te, -te e e da. deci problema mea este următoarea ce trebuie să fac eu ca să ajung înscris aici, în cartea aceasta vieții? În primul rând, să păstrez promisiunile hotărâde de la botez. Că botezul meu asta face, mă înscrie în cartea în vieții. Dacă eu păstrez ceea ce am promis la botez, rămân acolo. Dacă nu, mă șterge de acolo. Ce spune botez? Spune așa Mă lepă de satana De toate lucrurile lui De toți slujitorii lui De toată slujirea lui Toată trufia lui Deci dacă eu uh, Accept Un astfel de document Care este gândit De către, de către un sistem Satanic care, urmi, care caută Ca omul să fie într-un sistem de, de total control, de Big Brother, sau cum se mai numește, de sisteme de, de, de a-l face pe om un sclav uh, fără niciun fel de putere de a avea o libertate de independ, o independență a gândirii, a voinței, mai departe, ci va fi uh, așa, în așa fel constrâns încât el să fie un executant umil atât ce îi se impune. În clipa aceea, când eu accept lucru acesta, chiar dacă accept pe mână sau accept ca, ca, ca fiind un document de prezentare, eu deja mă lepăd de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu mă lepăd de, de satan. Și accept că să fie mie stăpân. Și atunci eu întreb: Ascult, cine se află în spate? Pentru că am. Deci, ați amintit? Ei sau așa mai departe. Deci, înseamnă că este cineva care vrea să mă facă pe mine sclavului păi, și uh, se folosește de orice metodă uh, da. pentru a mă face. E, e uh, simplu să vă răspund. Cine este atunci? Vă răspunde simplu. Păi, uh, sunt atât uh, niște oameni, că nu-l fie ești, evident, așa, care au un gând nebun oameni cu foarte mare putere economică, dar P și, și politică, bineînțeles. Dar la actuală putem să numim ca niște societăți secrete. Ia, nici măcar se de mai sunt, că deja sunt uh, cunoscuți, de exemplu, grupul Bilderberg, uh, și alte mari grupuri uh, Exact, da, da, da, da, da, da. Mac -ma, Mac -ma deja e deja o chestie globală, mai fel oameni nepreciși. De exemplu, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, uh, începând cu regele Olandei, uh, începând cu uh, știu eu, cu Bush, începând cu, mă rog, alți alți, alți alții, alți. pe care ei s-au recunoscut ca fiind părta și acestor cercuri. Deci sunt cunoscute aceste cercuri, nu? Bun. A trebuit să vedem niște documentare pentru că așa a vorbit la radio și până vorbim am spus enorm de mult. Dacă avem nevoie să vedem niște documentare unul este game, sfârșitul jocului, altul este acea suspectă și mai sunt o droaie de alte documentare care, făcute de către cei în cauză în respective, care descoperă, evident, după legile, după realitățile din alte țări și chiar din țările noastre, din țara noastră, de fapt, nu? Care este tendința care este acum? O, o secundică. Uitați-vă, în Marea Britanie astăzi sunt instalate peste 4 milioane de camere video. Peste 4 milioane de camere video. 4 milioane. Și nu camere video simple, ci camere video active inteligente, care pot de cunoaște forme, pot de cunoaște mișcări. Deci, iată, pot de cunoaște că o, o, o mașină asta are numărul cu tare, automat se știe dacă mașina asta uh, are un, uh, un uh, stăpân uh, care o conduce și acest stăpân plăti, plăti impositul? Impositul a plătit sau uh, a plătit impozitul, dacă impozitul n-a plătit să fie plătit și unde a fost, unde a mers, ce a făcut tot, tot, tot această uh, mașină. Deci asta e la bază a camerei video. În Londra, de exemplu, în Londra, un cerțian din Londra, care merge de la școală până acasă, tot de a servici până la acasă, e filmat de ce puțin ori. E filmat pe drumul lui de ori. Vă dați seama ce exactitate este de asta. Și de ce? Ce efort plătit cu banii contibabălui? Pentru ce? Pentru un nebun. Nu răspund, atunci nu rămâne decât o singură variantă pentru că se dorește instaurarea unei noi ordini mondiale păi și acesta este un plan bine pus la dar nu, nu de două da da, da ei da, de nu. parte deci, din acest punct de vedere este o situație care nu face decât să instaureze hai să spun un nou comunism dar sub altă față exact. care are în spate un conducător de deci 184 Orwell este, este atât de evident da, dar ce am vrut ca să spun Acum, din ce am înțeles dumneavoastră, doriți o strângere de semnături pentru un referendum anticipat cu privire la acest subiect, deci am înțeles că aveți nevoie de sprijinul populației pentru. Haideți să spun, deci intenția care ar fi? Deci, ca oamenii să se poată manifesta liber, domne, sunt de acord cu acest uh, pașaport biometric nu sunt de acord, deci aș dori să dezvoltați un pic această tendință E intenție. simplu, în orice societate democratică este firesc ca fiecare om să-și să spună părerea vis-a-vis -vis dacă vrea sau nu vrea o astfel de, de coordonare. Deci nu sunteți de acord din ce înțeleg că eu, ca să vi se impună, poftim, ți-am dat și ești de acord, trebare, de acord. trebuie ca să. Cine reforme? e de acord să-i se impună în țara asta? Cred că nimeni, nicio țară, nu e să-i se impună. Nu? Fiecare om are și el părea lui și care domne, ține cont de ea. Acum, sigur că uh, nimeni nu spune că asta va fi o, o, o, un referendum sigur care va avea și, și rezultate. Dar măcar pot să am o părere, pot măcar să văd și eu, nu? Că, am libertăți care sunt, le-am prin Constituție, se respectă. Vedeți, dumneavoastră, deci, diferența între noi și americani care este. Din acest punct de vedere, americanul spune eu îmi cunosc drepturile. Noi am fost învățați, nu este problema ta ce drepturi ai. Deci tu trebuie să cunoști doar obligațiile tale. Din ceea ce vreți să faceți dumneavoastră, de deci să strângeți semnături pentru un referendum anticipat, cu, deci care să aibă la bază acest subiect, înțeleg că dumneavoastră de nu protindeți. anticipat. anticipat, adică Așa, da? anticip, anticip, da, am înțeles. Deci uh, dumneavoastră, deci vreți să vă prezentați ca om liber? Exact. Și numai eu. Fiecare, și numai Fiecare din, din noi. E, deci vă prezentați ca un om liber, un om care este un stăpân al propriei conștiințe exact. și care dorește să trezească și conștiința altora, exact. deci, bunuri, deci nu vă luați după spiritul de turmă, exact. ci din potriva fiecare să poată să fie liber o arbitru de să hotărească în dreptul său da sau nu mi se deci, pare mi se se o soluție pare, firească deci o soluție firească și este această libertate pe care o dă Evanghelia pentru fiecare om și este important ca omul înțelegând cât de gravă e situația să aibă măcar știu eu înțelegea că este foarte să caute să înțeleagă nume ce se cere lui pentru că este grav, pentru că o ce a semnat ceva aici va implica viața nu a lui, a copiilor lui, a copiilor, copiilor Și este lui. implicată și mântuirea sufletului Exact. În acest punct. Pentru exact. Că, deci vă întreb pe exact. dumneavoastră ca autoritate ecleziastică. Exact, sigur că da. Deci, acceptarea acestui cip sau respingerea acestuia, sau cu alte cuvinte, acceptarea semnului fiarei, că e pe mână sau pe frunte, înseamnă pierderea sufletului împotrivirea față de sistemul acesta al noi ordini mondiale, împotrivirea, deci dacă eu aleg să mă, mă împotrivesc semnului fiare, chiar cu riscul de a nu mai cumpăra, nu a vinde, de a fi restrânse toate libertățile, deci oricum noi suntem învățați deja cu aceste, această stare, înseamnă totuși asta de partea lui Dumnezeu și asta înseamnă amântui sufletul. Dacă este ceea ce eu am înțeles. Înseamnă amătui si cuvântul acesta, Doamne, vie împărăția ta, facă se voia. Da. Deci așa cum vrei tu. Exact. Părinte Ierosi Monach, cred că a fost o discuție interesantă, deci cu privire la acest obiect și am, atles, am atins mai multe, mai multe cadre, haide să numesc. Un gând uh, spre finalul emisiunii pentru cei care ne-au ascultat. Ce le puteți spune uh, despre sau ce, dori, ce le doriți acum în această perioadă când ar trebui să fie oameni mai buni? Aș avea o astfel de... Ce las ați dori ca sărbătoarea pascală să fie pentru ei? Aș avea, așa, cam, un cuvânt ca acesta. Lumina Sfintei Bucurii, a Sfintei sărbătoare de Paști, să dăluiască, lumina în cuget, tărie în trup, pace în viață, liniște în suflet și spor în toate cele către mântuire. Deci la toate acestea le doriți pentru ascultătorii radioului ului Ardalu, toate, toate. deci toate din aceste lucruri. Când ne veți onora cu prezența din nou? Uh, când o să am binecuvântare. Deci când va, cu alte cuvinte, când va dori Dumnezeu. Exact. Da. Noi ne mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră. Ne-a făcut o onoare ca să fim uh, împreună. Credem că am atins uh, subiectele, cred, sau credem că am vorbit uh, inimilor oamenilor și dorim ca acest cuvânt să fie dezidire de binecuvântare. A fost alături de noi în această emisiune, deci părintele erau Simona, Ioan și deci venit de la Mănăstirea pentru Vodă, îi dorim atât dumnealui cât și tuturor ascultătorilor radioului Ardealul. De asemenea, îl invităm cu această ocazie să mai vină și pentru alte emisiuni și îi mulțumim pentru prezență, a fost alături de dumneavoastră, Sebeșan Sorin, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim multe binecuvântări și tot ceea ce v-a fost urate și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Doamne ajută! Doamne ajută! La revedere!